بارو دی بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سوره ص مدني سوره ته زود کی یوصلنا ہم نمبر دے فضل صورت تغابرنا ترتیب دی صورت انہوں کی یوش پیتم نمبر دے فضل صورت ممتحین اینا مغتی صورت کی بایکاټو مقااو او بایکاټ د اعاده ولانا دالار دشمنانو نه بایکاټو صورت کې ترغیب ال القتال چې دالار دشمنانو سره د بایکاټ چنګوکي او وی وځني زې مناسبت سورۃ المنتہینا کې بای دادا الله نو نو کو بشارت او فتح باندې دې چې دا الله رب العزت به دشمنان و کو نو الله رب العزت هغه به الله در درکیو کامیابی باندې درکی داوۃ الشوراستا فترغیب الی القتال دا الله رب العزت پلار کی جنگو کوي ابتداء نماز صلی اللہ توحید ذکر کے ہی یا ترغیب جانتا اور ترغیب ورگی مولاناں تا علاقہ بنی اسرائیل دا غی پرشان کی موسی علیہ السلام اہی کھ پکڑا او نو تاسو نبی علیہ السلام ما او جيز کړړونه تاسوجی یاددو کوي بیاثال سلام السلام نهقل د ک کوي او بیا سردي ورکی کي جنسا چې الله له جنت در او قانون برې په دنیا فور کې د مختلف به طرریخو ترغیب الالختال لے سبح للہ مافی السماوات و مافی الارض باکی بیانی اللہ علیہ آغا چکا اسمانو کی الله و آغا حکمت والا نو ایمان والاو اولی وائی آغا چکوئینا دیرہ دو غسی خبرہ دو خدای کنیز ناچکوئیو تا خبره کوئی راغا چې عمل ب نه کوئ داتهفاالون او کو نه پله دا خواځ چې استبا د کوي او تاداری د سنتتو کوي دا ک تاو د سنتت د نوبی اسلام نه دی ن وواای چې وای او کو نه د نوبی ل سلاماتو د نبی ل السلام طرریخه ده مکتوکه که نه دا یو شو دا سينه سګیني خبره کوي عمل کې نه کوي ان الله يحب الذين بالترغيب دا الله محبوب بشي چې کله میدان تلاش شي لا دا الله رب عزت محبوب بشي ان الله يحب الذين يقاتلون یقینا اللہ مینکی دا آغی کسانو سراج شغی جنگ کئی تلار الله اللہ کے صفن قطار پا قطار صفونا صفونا زن عالمان دمرک لگتی شغی وی بغیر صفنا اڈو جنگ نکی وی حوا کی حوای جنگ اڈو جیاد نکی زگا ایکی صف نی ایکی اسی نی صف نی قرآن دا مقصد نرے صحابو بس یو شانو سو بل مطلب دا چې دا مسلمانانو دی حفاظت او دی اسلام دی حفاظت ته تیار شه دا مطلب دی او هیڅګم نه د کافرو په سب کې وردن نکيګا ان الله یو ميبول لینا یقینا لامنه کې د هغه کسانو سره چې جن کې په لار دا الله کې سب صفه قطار په قطار لګچوي دی او بادې مضبوط محسوس لکه ور دوا لوي سيسا بيلاي وي ديوار لکه چاغي باندې داز ديوالي چې باغې باندې شي کچې کومره د فاس وي لیکړي داز بالکل يو موټي وي نه کافر خلاف د الله دين تا د الله دين د فارا يو موټي او یو چې کوم دنو دبالاي شي کافر او تا وایسته الله موسى بل ترغيب د موسی د تا ویدار وبشان مکیګا چاګي موسی عليه السلام خپا کړو او اتوي اذه انت وربك فقاتلا ان هاونه قايدن زوي ورشا او ستا او ستا د جنگو کې نو په دې موسی عليه السلام څومره خپشه یو متاث خپل پیغمبر مخه کاوي یا تونو میدان ته زیو تاسو مزه ا او کی چویلو مصافل قام ته وقام تاسو تکلیف را کوی માતા او تا پتا را چی قیننځه تاسو را الله امتاز وکا فلم هر کرچ قابي شو دین و ازاغ الله وقلواهم کاغتل الله سينذه والله اولاد القوم الفاسقين الله رب ال توفیق نو ورکی اخلاق ته ورګي سبحان منا فرمانلی او دا الله و ادی ماته اغیله الله رب ال عزت چې کمدنو توفیق نور کئ واعظ قال ایسه نو مریم دا بل نمونه ذکر کئ دا عیسی علی السلام په کتاب کې د جهاد تذکرہ وا او دی مجاهد پیغمبر زیره ور کړو په کتاب کې هم تذکرہ لچا وا د جهاد وا او دی مجاهد پیغمبر زیرم ور کړو یو او پیغمبر را روانده آغا بچه کمدنو جهاد کئی و ایس طالعی سمن مریمه که آغا که چوهیلوی سازوید مریم و بنی سرائیلو زرستاز دا اللہم تاسو تا رشتی آقاون که داغی چوڑاند زمان دیده تاوراتنا او زیر ورکاون که برسولین او پیغمبر بانده چرازی باپا زمانا چنمد آغا با احمدی قادیانه وی زوم احمدی نبی علیہ السلام صلوات و سلام ګور نمونو یو د الله د خوانه او بل د زو د خوانه د الله د طرف نبی علیہ السلام محمدو محمد او چې نبی علیہ السلام به د الله صفات کوو او نبی علیہ السلام ته سوي احمد وی یره ډیر تاریخونه کوون کې چې کوم د الله ربو عزت او قادیانی څوی زو محمدي ما نو بځفو اول خدا جتا احمد نسانم غلام احمد دے سچے غلام احمد دے سید تاواللہ صاحب بخاری دے مولا صاحب ہا ہس کو انوی اگتے پیزا احمد دی مروت احمد نی تو احمد غلام احمد دی ساغنم غلام مور او زمان احمد دے ارادے ارولام بمات امور دے منی نی او زمانم سدی احمد دے چہ از رحم اللہ تو پی که ما ته مرده مینی نه سي اته اوي اته الله به راته مینی نه وي نو کما نه پیغمبر کړه چا پیغمبر کړه وځه خنزیره کانا یوځه فدا جوابي ترکی وبا ترکی چته الهي کی کانا فدا از قادیانې چې کمنو بیا خو اج ټول احمدان دي شې پیغمبران شي دا خدا نوم په پیغمبر په سي دي پیغمبری غمبرې په نوم پسې نهدي چېګنی پسې چړغلی سی پ غمبرې ما جابل وات هر کای چې راړه دی تصااف ددونونه قالونه دی و تا جا د ساف نظورهور کوئ غمان ااصللا بل ترغب د ظور نو ده اسلام دا شو دعوت عامام شوو په اسلام شو شو اوو سم کافر نه منویل ظالم نه دي دا ظالم موجود نه اوما زلامو سوک تلوي ظالم دا بچانا جوړي په با الله باندې درو او دې را باندې اسلام ته الله توفيق نور کې ګل کو ته ظلم باندې بل ترغيب يريدنا ليظ نور الله ګور استاد دین رنا ختمي ته قران دښمني کوي او دا الله دښمني کوي او دا اسلام دښمني کوي اسلام اسلام قانون اگر دنیا ختم ول او تا جي کم دنو وګونو اوږست دي مسلمان نظر شان دي ناس دي یریدون علی نور اللہ بیا فواہم اراده کیری چمړه کیرانا د اللہ په کول حکو باندې فقلوا قلوا او الله دی کور کوم کې درنا خپل وروکر ال اگر غبط غنی کا الله دے آغازات چرا لے گلے قبل پیغمبر پہ ہدایت باننے او پہ دین کارا او پہ قانون دا اللہ لے زیر و علا دین کلی دا چی کارا کی دیل را و غالب کی دیل را په طول قانون انو باندے فلاو کریال مشرکون اگر کبتگرنی مشرکان تضیب بدیم شکو اللہ پہ اسلامی قانون غالبی نبل ترغیموں میں نالتا و ایمان والاو حلا دلکم علا تجارا ایا خبر کوم تاسو لرئ کوم نو په یو سودا باندې چې څنګه توي allegation سبا دي کمزنو دو ناري جامو چې کمزنو زالره ستزنده او فلات کیږي فیصلابات کیناره جامې ملاوي کی او څنګه چې کمرو نیم په دې منازيات په سیږيټي مبيابا پیسې قرض ګوره روان byteArray چې زموږ دې کمزنو شي کپڑے سے کما راړم چې ګاټه پکړي راځه چې چا تو وي جرابو کی ګټ اڈیره در جرابو کاروبار دی شروع گڑی و اللہ در تویی کاروبار در دخیمه او خیسته سودا دا آزام نو بچ شی بلکل آزام نو بس او الله بدل جنت سکی در کی و زبردست سودا دا دا کی گی پس سمانی تی تؤمنون باللہ و رسولی و تجاہی تونی فی سبیل اللہ و دی بانی کی گی دا او کا آزام نو بخلاق شی او جنت تبس شی جوشی ارادا جنت <تصفح> دو زبست سیده حالا دلکم حالا تجارت انتونجی کم حای قبر کم تاصل عرب اداس و صدابانی اخلاص که تاصل عزا درد ممکنه تتمنون بالله بیزه کرامس که تو چکا مجاہید خلقا ایمان در کنیش تکا نا هاو پا مورچا که تکنون دعواز که چناره شیدری هاو مدد او اوناره سلطانیہ حق باهو اوناره غوثیا یا غوثیا حضرت مستغیث نو هندوستړوالا پپا از دلان لکاربه ګورا اول مهنت سکندنو هغه ایمان سکا وکا تو یعنی ایمان اول صحیح کا عقیده سکا صحیح کا چې عقیده له برابر شو نو بیا ورزګنا منونه بالله وررس وان را وړی او پ غمبرې او في س الله او جاد به کوی پهلاړده الله کېلو نخپلوبانې او په بو نخپلوبانې داې غه تاسوله را تاسو پوږي ی اوفرله کونووب کوم بخې تاسوګنا اوستاسو او دننه تاسو ل چې ک باندې دا هغې او بګې مدارې تو به او خکلی جننایانین په باغونوظش کې ځالې کول ف لاظم دا د کامیاببیلو یا او خات ه بونه داغ داخت او د دنیا غ اشاره چې سسیست داخت دی که به دنیا کې ف اوګې میلا نه شي نڅ شي میلا شي او چېاختښسته شي او خراو ه بونه او بلله چې تاسو خوخواله لره من الله كاميابي و بارد طرف دا اللانا وفاثن قريب وفاث حلاس ولاس وبشر المؤمنين وشاليوار ومؤمنانوطا بل ترغيب دي سال السلام من الگرو دي سال السلام رد تکلوا و تاسم سوكي مدد توقيينا و ايمانوالو شئي مدد كونك دا اللا يعني دزين دا اللا كما قال عيسى ابن ماريام لكا عيسى سويد ماريام لِلَّوارِئِ نَاقِلُ خَسَامٍ وَالْغُرُّتَامَ نَصَارِيلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَاءَ دَلَّوْكَ إِلَى اللَّهِ فَأَلَّوارِي يُوَا خَسَامَ الْغُرُّ مُنْغِي مَدَدُكَ إِلَى اللَّهِ فَأَمَنْتُ وَأَيُّهُم مِّنْ إِسْرَائِيلَ مَنَارَاوَلَ يُؤَدِّلُ بِإِسْرَائِيلَ نَأْنْكَارُ قَبْلَ إِلَهِ فَأَيُّ النَّذِينَ آمَنُوا مَذْبُوتُ مِكْرَاءَ خَسَانَ شِيمَاءَاوَلَ دِيَالا مَذْبُوتُ كُلُّ مِوَاقَ خَسَانَ شِيمَاءَاوَلَ اصطاب ام اللہ مددو کی او طالب ام اللہ غلب ادر کی شامن رجیم گوکا سورت الجمع یو سن لسن نمبر دی مدنی سورت تی فضل سورت صوفنا و دیکی او س ترغیب لالنفاق ترغیب لالنفاق مالو لگو سندی رای محل لازی کرکی چه سین دیره مو الله تعالی وی د مسلمانانو د جماعت په دوا قسمه کله کی یو قسمه باغ وی شارو چې کمنو مجاهیدینو هغه یو په بدن باندې نیګیاوی او پلټ چې کمنو کوشش وکي مهنت وکي خاريب وکي او دم بس وکي کوړای دیم کې سمباله لبالی شایوی بعد دا وی دین تا جہاد تا د تو تیارې کې خلک ورته تیاری د خلکو جذبات ته کې راوچتای او خلک به جہاد ته تیاری په خلک کې تیاری داوا او اجتماعاتو کې چې پر از اخترونو کې ناشنور اجتماعاتو د خلکو ته رسیدل کې بیان کې ترغیب اور کړي دریم کې سمبالي شایوی کو نه ليمي داه بیان کی او نو بچ کنده نو عايزه مجبور ہے د لاسو ਸੰغارت دلیشی واغی د مال لاوالی اوغی د دید مجاہدین سو کی مرستو کی آئنداسو کی سندیره مولا وی سورۃ جمعه کی هغه لما ذکر کی اوز قر الله یا ای ال دینام من اذا نودیا للصلات من یوم الجمعۃ فاذکروا الله ٹھیک نا د اجتماعیت بیان او بیان کی و تاسو چې کمنه غویا نته کئ نه او نور کارونه پری دې وغویا نه څه شي کئ او سورتي 43 چې کوم سورتي منافقون او طالعون دي هغه دواړو کې منافقون کې ترغیب لاله انفاق و خلکو ته وای چې منافق خو شاند شون کې را ما چې غوي لا څه انفاق ولا مننده رسول الله اولګوي مالونه چې کمنو سکه اولا گوی ما غدری واردلی دا مسلمانانو ویسی کری دی ذکر کری دی دا چندی رحمه اللہ و تعالی وی نصورت الجمعہ کی افتدان مسئلہ توحید دا یو سب بیخوشو اشاره شو چه مسئلہ شو بدل شو مخی صب باها اوست شو یو سب بیخو اشاره چې مسئلہ بدل شو اول مسئلہ توحید بیانت کمدنو دا, کم دا نبی اللہ السلام مقام رح الله رب الضل دين خود ولن علي جلدی بیا زور نه غچاتا چې ارې چې کومو د خپل لم نه फायदा بیا ور پسي وي اجتماع ته حاضر شي او شدا الله د دین د پاره د انفاق بیان کیږي متاصو د دنیا مو مې نه گی او پاغي باندې عملو کوي مزدوریو او ولله الله د دین د پاره پیسې وګټيږي لګوي د دین د پاره و ده مزدوری وکي په لګادو دین دپاره پاره کې کمندنو او خپل مزدوری و لګوي مزدوری په دین باندې و او د مال مال دوځنه دین نه غافل کیږي تاکي بیان الله لراغتش فاسمع نو کې دی او چې بزمه کوي بادشاہ پاک دا را ابنہ ذو رواه حکمت والا والله جل الله یا رضا ماسک دمینہ شراله ګلنه چې کمندنو په انپالو کې وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ يَوَسْتَعَذِرَ دَيْنَا یعنی در دین قومی سڑھے ہو یاد کو علیم آیاتی چلو اصل وی بذیبانی آیاتون از آل بلولی بذیبانی آیاتون از آل اللہ پاکی دینا را غلط قیون و اخلاق ہونا آو وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَاب آو پورکی دینا را وَكِتَاب بانی وَالْحِكْمَة یقینا نو دی مخیر دینا خام خواب گمرائی صاحب که مخی گمرائی چو و آخرین من هم آنور دینا چلانی یو زیشوی دی سرا یعنی دا یواز اگه موجودا تو پیغمبر نو بلکه دی موجودا نا علاوه نورو تمس دی پیغمبر دی آخرین من هم و اول <سؤال> عزیز الحکیم آغا لر ضرور اکمت والا دار فضل الله ورگی د نار چې راځي راځي دوکی او الله رفاع فضل له ماصل اللذین همل توراه ماصل اللذین همل توراه دا جکم دنو زوره ذکر کړي او قباحت ارته شریف خپل لم عمل نکي ان شاء الله تاسو وړکړ او بار او پاریبان توراه او بیا یې اچتن کاړي له راځینی حق ولادا نکوه کما ای ماری خدا څخه منو پرشاد خرده امه لوسهاره چې اوڅد کی بوجون او کتابونو لرا فخر وانه کتابونو کې دا مصفاه ایدا نو چې تاسو کوم د نو علمي معلوماتي افاري باندې عملني نو خر کتابونو وسري هغه ته درجات او علم نه ملارئږي علم خو عمل نه دی ا دې مثال دا خو نه کسانو چې دروږه مګړیا صلی الله او الله ربل توبفق نور کې ګلګل ابو کسانو چې وديانه انظام تم کستا او دا چې ان کوم ولي او لله کتاو سياران د اللهي لندو نناس به خلقونه دوستان دي هو غوالي مار دروږن لا کتاو دښتنیې بالکل دینه چې دګلی الله پو به ظالمانو نظرغب کتال دا ووایه چې مارولوګو می یاجن لا شو نو مړ بهم ته ووا چې قمرګاغاه چې تاسو تی داغې نه یقیدارې میلاتونې تا سرهمتتوننا دپ کو چې لالی ملک شال ده ذا تا چې پ وپټو په کارو باندې خبرو کې سره را پارې تاسو ملکوو ای ایمان دارو چې کلهواوړل شي مانځو تازه د جمعکې فاسو ال ذکر الله تاسو څنګه نه رامنډه کې ذکر الله دا خطبه تراشي او پریږی نور کارونه ذالکم فیرلکم پریږی بی او سودا دا د وجنه دا تاسو هم صداي غره تاسو لږه کتاب سکويږي فایدا کوجه ته صلات هر ادا کړی شي منذ فانت شروع فلا فارش فزمګر او وروه تو په لانا او بدین باندې مونږه نوګه بدین د بار مزوري وکا واذكر الله کثیرا یاد وی الله نړۍ دې دې چې کامیاب شي کله چې ویني سودا او یا بیکاره پر ژوند بولتي ان فزوئلیاں هغه تورمنډه کې نارخل کو عادت دې کرکٹ په سیمن دی وې ودین لناراضي ان فزوئلیا ترکوک قائم ما او پرځی تعال روان فول ورتو ما عند الله او صلی الله علیه و من اللہ و من التجارہ دلی قضیل ناوز سودا گرائنا واللہ و سیر الراج دینا حوالای غورت و سیرکار جلو جبال ناوز رکھے اتانوائے ایسے قضیل ناوز رکھو مرکی کمی گنا سورت منافقور یا اصل صلورم دل حضور کی قضیل مکه ترغیب والانفاق تا چې تمه کو تا زمشي حدیث صورت کې سوره المنافقون کې پس سوره المنافقون کې زوره نه ذکر کې یار اچھا تا خارجې چې کمندنو دا الله پدین باندې مال نه لګي خپل لر ګول سو چې ډاله کول تا نور خلق کوم نه کې دې نه چې خارجې ټول لګي مال لذي زم ما کې سورات کې وي چې کړه الله او تجارتي نه پرېګريل الله دین له څه شي راشي مدي سورات کې له پاري باندې عادت کوي لا تل حکومه باركم ولا اولادكم ذكر الله 10 ځونه په فضیلات دار الله دین او الله کتاب نه قابله نكيه اوله يته سورات کې اوله روکو کې فليده اور یہ پالیسی <سؤال> په دین باندې باندې لګې فارتبان یې لګې په دین نه لګې او ودیم رکوع ذ صورت کې ترغیب د مؤمنانو ته د انفاق چې تاسو په دې کومو مالو لګوي یې عام کالا چې راځي دا تمام افغان نوای دین نشو دین کړه رسول الله مونږ وایي چې خبره خلنان تاسو ته الله او الله یعلم الله د پد ان کا رسول <سؤال> شیخنا طالب اللہ کہلن دشمن یو خبراو کا خو خبره کا لا خبره تصدیق کو کا لا خبره څوک کا اوس په مسلمانانو منافقان ویلو دمن په خدای ته قسم چې ته د الله پیغمبرې نو الله رب رضات تصدیق کو وی الله ته په سره چې د الله سره پیغمبر دې چې هغه خبره د دشمنو مګندغه څوک کا تایید ورپسی دارت صبر اخکارا کا اللہ ویشت ان المنافقین لکا جیبون دار داری کیوئے لئے منسکینے ویلے, ویلے چو اللہ تفتر چو تودا اللہ سی پیغمبر او داری کیوئے لئے الله اللہ قسم کی بودی چودا منافقان سوئی دارو گویندی مطلب بسو چو نبی علیہ السلام پیغمبر و اللہ یعلم انکا والله واللہ اشدو ان المنافقین لکا الله اللہ بیان کی اولا شهادت که ده قبری یقینا منعا که کانو چه ده مخام خاری در اوجن واتخذو امانو ان قسمونه ده نشهدو اِنَّ کَلَفُلُوُلُّ کو ووه ده وَلُوُلُو بُوه ده داوی امتخذو امانو جننه یقینا ده جنکل ده خلق قسمونه دال وصدوان سبیل اللہ امدی قلق الادلانا اوزدین دا اللہ اممسا ما کامی عملون یقینا ده باد کئی آغا باد سام آکانویا آولون باد دیا آوچ دے یہ کئی دارد دیواجنا چی کننی بانگ آولا دے اب یا انکار کڑ دے پتو بیاولا پولو بے پٹا پا لگا و لشدہ پولو نن دی باندے ازی نو پوئی گی پایزار آیا تو هم تو جو گاچ سامنون آوچگا ہوگی نسدین آنا ناریانی باتار ربزنون ننو دے پشکل ہندوس کی گی مسلمانی کی چوہ تا گوری رزاگیری منزر وړ دان نه چې کومو فزر او تامین دا ډیران دي په پاتې کومو پدان باندې جاما له شرافت چول چولې دا او دان باندې کومو جامو مزدارت کړي دا او چولې دا پدان باندې کومو سومو کی سپریم سکی اوکی ترګه مزدارت سکی تورکی برتون سکی اوخره فټکم سکی خو د دان نه چې کومو اسمره له او د الله ربول عزت دین دښمن نه دا الله دین دښمن نه و ظاہر لباس دو کمش عبدالرحمنہ نمان زگور چی فضلی دیکم اٹھاک سمرا رایتا تو ام توجب کاشتا تو ام او ام ظاہر بانمون نبی اسلام السلام روایت تے باقوم اداس تے یا البسون جلود از زانی علا قلوب از زیاب چی سرمن بید گڑوی او دن نبس زنن شر مخی زنن نبسی شر مخی منافق در چاند شیر زاہر کے بوسر رسومی تاسي وومي او چې د سره راستي خبره سره کین هم بشونډ سکی کوی چې لګزل تیم نه ځای کوم تیم ته کمنه نه کوم ځایری دی کورایشه نديرسی مازیداری د کور او د خلکو دی کور دی ندير مازیداری خو د دان نه دان نه الله وي د خپل دشمن د دل وی سره دشمن نه تاثیر پالشی دی پالشی باندې کوي وايي کولو او خبره کوي تب آوری خبر ازده یہ تب آجو غلوم ازده با لاشه ایر دورا اول بیان که یا را خوب خدای کتیم ترس مالیق آلیحم تب آجو بازده خبرتیم سلولی زیو عبداللہ میو بی نمورنو می سلولا او با جمعہ سراگی نبیل سلاح نراتون امخی جمعہ دیوار سر بیلسی رو در سکرا اولا گولا گریو گولو اچو بیدر در اولا گولا او خپل ګوتو کې کېني کېني د ازمن ملmare دې عزتمن یا خدايا چې مونږه د رسکادرکو ټول قصرازي خطبه مو وي ټول به چې موږ نه خپاره په توجه سره شي کېني او په مون باندې فرض چې د خبرې ته سکیرو وکهره یعنی ما دا قدرې دا یو څه خبرې مې نورې کړې او کړې وي او وایي پو موصنا ده لکه چې داوي لرګې ډکرې شو دوا دا لرګې د نوټشي شته نشته پوش مونا ده ب کاره لرګې چه د ق شاک د کاروندي د کټ پمو نه جوړيږي بس د میدارې چې قه دیواته کې ډې ډړ کله کله د ددک کار کې کانم خوشبم سنده یا سب نو کله سورتن علی کی بیان کی چرته کی نو گمان کی دې داری ویناری پتی باندې داری چرلی پدی چې سرت مدو کې یو منګیا تر کنه نو بل سکان نشته بس موږ وڅېسکې راتاوی هغه گاونګام چې تر امولای مخوتن می کلی کی صورت منافقون وی ان را دې وړی بلاره کینو نو چګور مولای سره دکل کار کوي بیګاره ټول پما پسره غوښته او ټول دې پما پسره غوښته ما چلګو کړو باندې ما چې ته تا چې چې زغور غشوله ما انا سر برابر برابر وزو ګنده سر دي خاته کنه نو دغه وياف تیری چې زغور غشوله ما سرته کټه کاوه ګنن اوی کارو په دغه ټایم کې بلی اومه خلاره وي بیا غرا ته وي چې مولای سره بیګا درځ کې ناشتم او چې سدي وویل نو ټول پما کیو د مچیا لا لا دې ورسلو هغه اړه چې نه توور کی دا کو زغر کوم تمام کړه اندر کوم نه شه یذ طول نه کړدون مې توبو یا سلام مې دا داملوه غوم درو کرا نو منافسی یا سبونا کل سئات علیه بیان کی وی دې ماتو وی اپ انجانو کی پستی باشا کوم اولادو دشمنان خو یې دینا قاتلهم الله فلا رضیک الله دین را کوم تر ټول یش پایزا پیلون کلون چ ویل تعالی راشي راشي يا سبحانه کوم رسول الله چې بښنه واړی تار کول را پیغمبر دا الله سرونه ووافه ورایته می سجدونه لکه قضې قضې خپل سرونه ویني چې بندگی او دې مو تضرام مو تبرګون کی برابر او خپل استاذ غرا او خپل نو خپل استاذ ګیلرا الله هدايت نک قوم نا فرمانه کې څکلې کې پروفیسر دا یاه بلیتا چې وای لا څنګه بولا محمد رسول الله په چا چې کندنه وای جهادي په سره منو ورکړي چا چې کندنه نو جهادي په سره شوته 50 کو 50 لګ دا تاسو ته پر راغیتا کوي یا قولنا لاثم بيقواله مشرکینو رغلي مشرکي اته رايان فزو تر دې چې کندنه دی خارشي دمو دا ایموند مسکردي دي ځانته تاسو سره ډوډا ورکوي تاسو سره ځي پور کوي تاسو ماخړل دي تاسو نن اورګن خوري وبخانه زیمه تاسو مسکردي لازمینو کو علامه رسول الله مله کوي تاسو په عاشا نبي رسول الله سره تری چوارشي الله علی فزاره د عثمان بن مزمکی منافقان کوي دينا الله سره سيارتي وایي دي لا راځا د مدینه وقص مدینه تا محامره و इजतمندې مدينېنا ذلیلولا ځان ته इजतمندني او نبی رسول الله ګور ته چھی ذلیل وی دا علامه لري او موږ ته دلته کلی کتلارام شي وي الله لریزت او پیغمبر الله مؤمنان الله اختیار الله ور کوي مؤمنان الله بواسطه پیغمبر بواسطه دې ته ودو کومه نه تان کولی کنا رمو مناله طالب منافق پہچان نشي لا تلكم غافل دین کتاب سر مالو استادو هغه بچي تاسو یاداله چا شوک دا کار دا خلک دې تاوانیان تاوانی شوکنات وان پکولو لګوي ځار غنا ذکر کې دي تاسو ته پیسې اډیخه چې تاسو کوی ولګوي چې هاف باندې سکے ولګوي په پسونو باندې خلک څنګه سبا سره لګي من کاویات یات یاک موت مکه دینه شراي تاسو هوای ورغمې لولا فرتلی لا جنن کریم ورن رستقالم زنی ته مبارک وتا دې تھا ما به رات کړو او مذنی کارونه تل کو یو بنده لرا څکل واشنی ته الله له خبردار پاریبان څکو وتا شو سورۃ یو صلیتم نمبر دې پدی کې مکاصد هر با ذکر کوي قالوا ما تلمذ کرکې ستو دې درساله څنګه په کتابونه باندې حافظ یاته زاله ما تاعیل دې د بارڅکی جهاد او انفاق په پاولې سکه اوله رکو کې هغه مقاصد دې ارباهي او پرستانه یې سکه اسلام معاشره او ترجیبل الانفاق مال له ګور شډیا مو کوي اوه د دلائل ذکر کې په توحید باندې پاکي بیان الله لره آج باسمان کی دو آج بزمائی کی دی لہو ملک والاولان آغی اللہ رو بادشاعت آغی اللہ اختیارات آغی اللہ رو حمدنا آغی اللہ رو بھاری زبان قدرت والا اللہ ای آغازات چھ پیدا کری اتاسو حسنِ بتاسو کافران دی کافر دی حسنِ بتاسو کی ماندار آغی په بھاگا چکو اتاسو لیدن کے دیت دا کل د سماارونه اوس مقابلهاف کې دپاره چې کمنو دا کاره کولو په کومته ده کوم شکونه در کړي تااسانو ګړي د شکلونه ستاسوو ستا شکې چې سکړه دی خ سډته غوره ها نه سو کوم او ځانته وګوره یل ممسیر او لاې ټل یاله ما د ساعت ږې پاوانې مکې دلیل ذکر کوو. حالک لكل شئ ولا مزبلوی عالم بكل شئ یا لو ما فسماوات کویږي په او آسمان کې ځماکي او کویږي په توي او पाच کار کوي او الله له کوه پراد شنو باندې اله میات کوم ير د دنیا آی نه راغل تاسو نارستان خبر دا افغانستان شینکارې کول په خوا سزا کوباله او سګلې سزا خپل کار او دله عذاب ته دونکو ذالک پیانو مساله رسالت مکه توحید مساله ذکر شو او څه ذکر کی رسالت د دې پیغمبر نه انکار کی دا د یوجنا شکینندی او په رب رانده الله کانتا تیم رسولم راتلو دی پیغمبر رانده الله صاحب لینور او صاحب دلنه فکارنی او شرنی ازونه ای بنی آدم به متلار خیله بنی آدم فرشته به کار را هک کو وَتَوَاللَّىٰ وَالِدُونَ وَمَا وَلُوا بِفُرَادٍ لَّ وَاللَّهُ نِعْمَ الْمَنِيعُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ زَامَّ الَّذِينَ كَفَرُوا غُمَانَ كَوَارِكَ تَصَانُ دُرْيَامَ صَلَا إِنْ ذَغَا قِيَامَتْ دَاوَتْ يَا غَاصَان شِنْكَارِكَ تُدِيبُهُ تَنَكْرِشِي وَقالتْ يَا بَالَا وَلَنَاز مَارِ تُقُل رَبَّ تَسْمِيدَ رَسْلُورَم سُورَتِ شِبَايَ كِ اسْبَابِ الْقِيَامَةِ مِلْقَسَمْ لَا تُبَالُ سُنَّاتِ خَارَ رَبُّ تَكُولُ وَشِي یا ودی کومنن خبردار کئ تاسو ته پاګوان تاسو الله باندې یتان درې مسالې بلکې څنور اړخې او کې فامنو بالله ایمان راوړې په الله ورسولې په پیغمبر دا الله تعالی و نور الذی او پرانا هغه باندې ذکر کیږي صداقتو ول او ما تمرن کبیر او الله پاګازې کوی تاسو خبردار نه معجزہ ولرڅ کې درګی یومئذ مو کوم لیومل پا غرز که شرابون بکتاب سلرا اغرز درابون دا تا دادرز دراب سو سنو ترابون افسوس ربما یو دلدین کفرو لوکانو مسلمین اسلام بسی و افسوس کی حرمان کی یا پا غرز تخکارش بکتابان نا ترابون در تاوان درخکارکی دو سدر اغرز در خمیع من بللہ چارش مانگوڑ پا او پر او څه کوم نور او وي عمل صالح عمل کینې ای کافرانو سیاسي لربک یالله درنه ګناوه نورو او درنه به په تلبا باغون تا وایې بلان نهونه دا غند سينډونه وله حمه شې په دې چې همेशा تارقام یابلو یا یاران کسان د انکار کولو درو شنگنی دامه تله سره ورواळा ترو دن دنیا سنوین دارګو د خپلالا پور ماسو منسیوا ترګی مین الجیهاد تون جہاد نکای وایا فز زغبیما شما او یاب تکمنو شما مړ و شما او تکلیف پاره دراور سیګی هیما سو منسیوا سن الاو ننلا نر سیګی د کمونیسیو مصیبات مگر په یذند الله باندې نس ناراضی او مصیبات اگر به اجازه ده الله نو ل جہاد نکای تاسو کی ماړ ور په الله باندې مضبوط کی الله مذبت کیو اللہ علیہ پار سبحانه کو ازاد و رسولہ اوما نیزا اللہ اوما نیزا پیغمبر فائن تاولیتو قواری تا سونی اوما نیزا پیغمبر زمانی رسول صاحب کون مسئلہ چگل جنگی کی اللہ و لا الہ اللہ, اللہ، فالاللہ فاللہ نیزا نسپار ترغیب انفاق تا او جہاستا ایماندار اولی اول چاندک ہے دبینا دبی مجبور ہے داولادنا دا مجبور ہے ایماندار ہو یا کیناندې بیا مو تاسو ته کومینه وی زنه بیا نه بخښوره داسې شته چې خاوند له خپل <سؤال> بيستره وټړی او په خپل ورل چې کمېرون سامان تیار کړي فېزا ورشه او الله لار کې زیات څه کوکا او بس کجو اندې راالي نو خو بیا نه او کومل شوي هانه بل زبر شهید څه شمه خدا وا شوم دا د تو دم دنیا ا لیدینو اینا او ځینې لا اولاد مستاسو نه ټول نه ځنې څه شي اولاد ځنې اولادونه چې کمندنو هغه دین دا طرف ته دعوه ورکون کې می لا ته می بابا ورشه کنه هغه ته وای شي دین کار وکا اولادکم ادو ولکم شما النساء فاضرن ویری دینای دیندې مينینا وای تاسو او تاسو او تاسو کمندنو لږه کې مینې د دې څه نه کنه داسې مينې دین نه دې و تصفح و تعصف مخوار و تغفر و تخنو لأخير اللعنة بخل محروبان لأخير المال و نستعصف و الاب و نستعصف و تتنى دعوه امتحان و اللعنة شهر جعلو فتق الله نويري دع اللعنة مستطعتم سمرم شوسته سمرم شوسته دورتو ياريغا او منع حكم الله تعب دعوك فان تقو خير اللعنة انفسكم هاو مالو لگو اتنو خبا ایداد اخبار ده زن مستاسو زن لده پایده ده و منیو کشوها نستی آسو کی باز کرشد شنتیاد نستنه دا خلق بکامیاب انت اقرضو اللہ اتاسو کاردو که اللہ را را خرم خستا مدبل وکی دیل را تاسو دپارا او بخنو به کی دکونا هاو اللہ را قدر دارو اتاکانی محفظو بارک کارا زور عمر در حکماتو اللہ